Люборацькі. Анатолій Свидницький. Частина перша. Людей слухай, а свій розум май. Приповість. Глава перша. Коло Умані, чи лучше в Уманщині, і було, і є сільце, хоч би й солодьками його назвати. Городумань Умань в Київській Паланці, а зараз же і Поділля починається, то в Уманщині лічаться і деякі сіла Подолянські». І Солодьке село Подолянське. Славний то край, і люди там славні, і Солодьке дуже хороше село, тільки невеличке. Так попіду убіч хати пообгороджувані, коло кожної хати городець і садок. І церква в селі як квіточка вбрана, обсаджена липами, тополями, Всякою садовиною, а коло притвора – дві комори, шопи, возовню видно, клуню і тік. На току стільки стогів щетерішнього хліба. За током йшов садок, великий та розкішний. Перед однією коморою стояла бричка, який по лівий бік не вдивовижу. Зелена, черевата і упряж на землі. Як приїхали звідкись та коні випрягли, то так лоском і покинули все, так і лежало. По подвір'ї всяка птиця ходила, і ті гуси, що носом ворота підкидають. Та знать, не вітереть збиралось, бо одна попала шлею в зуби, і почала термосич, аж бричка скрипіла. «Аса, асалях!» – хтось гукав дерзким голосом. Та й знов «Масю, підино, он бач шлею рвуть!» На сей гук побігла дівчина через подвір'я, начеб якась шляхтянка. На поділлю єсть спадки тої давньої гонористої шляхти, що ніє позвалам в сенаті гукала. Тепер вона звелась, і мову свою шляхецьку забула, і віри відцуралась, словом, як там кажуть, та ж свита та не так сшита. В своїх звичаях вони задержали цілувати дівчату руки і ті деякі слова «проше», «добрий вечір», «добрий дзень», «падом дунух» та ще деякі «тайгоді». Цим тільки вони і відрізняються від полонян русинів, та ще й одежиною. Мають жилетки, тощо, а жінка зав'язують голову в хустку з купром. От трохи так, як київські міщанки. Мають шляфроки, свого крою одежина. І в спідницях ходять, та в черевиках. Не носять також коралів. Русинки ж там завиваються в намітки. В коралях вся краса й багатство. Ходять в запасках, тощо. Дівчата-русначки заплітаються там у дрібниці і в кожної сорочки з поликами, а шляхецькі дівчата, чи то просто шляхтянки, в дрібниці не заплітаються, а в ріжки і поликів ні на очі. Отака й то дівчина була, що побігла через подвір'я шлею боронити. Просто в спідниці, в сорочці з виложистим коміром і шляркою, та заплетена в ріжки, на шию мала низку перл і боса. «Аса!» – крикнула вона, добігаючи до комори, і схопила дрючок з землі, та замірилась. «Бий же, бий!» – гукнув той самий голос. Дівчина кинула дрючком та по-дівочому, козак дальше б кулаком досяг. Чечуга побігла, а навперейми вибіг з дрючком чоловік в довгополій одежині, в косах, в бороді, і так почастував оту звірину, що бюдолашна й крижі за собою поволокла. А щоб тебе піп з'їв, заговорив він, заложив руки за спину і став серед подвір'я. Дівчина поралась коло упряжі, закинь, гукнув на візок. Дівчина закинула на бричку шлеї й нашильника та й пішла до хати. То був панотець парафіяльний отець Геврасій Люборацький, а Мася то старша дочка його. Гм, почав отець Геврасій. Хм". «Куди бже?» – і позирає кругом по селу. Село стояло на косогорі, то все видно, як на тарілці. «А!» – заговорив далі панотець, рушаючи з міста. «А! Піду до Росолинського!» – і потяг за ворота. Росолинський то був дідич в солодьках. В тім краю пани все католики, той Росолинський був католик. Як же воно так, що благочестивий панотець потяг до католика, і, як видно, не за ділом, а в підряснику пішов, а якби за ділом, то убрався б у рясу. Немає в світі більш празного люду, як деякі панотці, ні за холодну воду не візьметься. Та нема ж і таких, як були пани тільки й знали, що погукували, та ще й як погукували. А то за другими і цього не бувало. Так марудно сидіти самому, чи паноцеві, чи панові, і сходили іноді на перебенді. Є такі пани, що на попа тільки помийнилюють, а є і попи, що лучшого не варті. Та тут як пан був не з таких, так і отець Геврасій. Це й був з тих старих ще паноців, з тих, що у бакалярів вчились, після сам бакалярував, а там помаленьку і до попівства добився, женившись під сорок літ. Всі такі пануці біду знали, виростали в громаді, то б і шанували громаду, і громада їх, та й панів не цурались, бо знали, що коло пана можна поживитись. Та таки більш того, що в пануцеві не пізнаєш, де лице, а де виворіт. З кожним зайде, а ні з ким до приязні не доходить. Такі вже люди. Росолинський був щедрий пан, то пан на руку. То нивку візьме до зивоша, то який куль муки Маримонської на проскури, то хуру другу дров з ліса, тощо. Так помаленько піддався, і вірив у пана, як турчину місяць, і ходив до його, як додому. І оце потяг, начебто йому треба в коляндар подивитись. Це діялось саме під косовицю, то, мов би, й треба було знати, чи не віщує коляндар дощу, щоб сіно не білилось, як-то кажуть жартуючи, коли дощ перепокоси. Отож панотець потяг до двора, а Мася вернулась до хати. Сама вона була на хазяйстві. Пані матка пішла до шаровільника і наймичок забрала, а дочці наказала всякої роботи – і масло бити, і сметану збирати, і сир відгрівати – і кабани, що в сажі аж два годувались, на її голові були, всяка птиця, та ще й треба було і закришки на вечір наготовити. Так воно все діялось, і Мася завсігди справлялась. Пані було тільки під вечір, одну наймочку прийшле, а сама іноді аж із робітником прийде. Одно, що таки робуча була і сама, а друге, що як зійдеться з молодичками, то любила й побазікать. А в жінок не збуває до розмови. То дівування згадають, то се, то те, то про лиху долю не наговоряться, і ще добре, як скінчать на співах, а то й до плачу не раз доходить. Не так, коли, як на случай, паніматка нишком нижком від панотця та одну-другу пляшечку оковитої підсорбить. Поминай тоді, як звали, наче батька ховають». Це не те, щоб пані матка та любила торкнути, а так собі, частуючи робітника та дякуючи, що послухали. Чарочку кожна молодиця п'є скривившись, по-другій тільки губи обітре, а за третю вже облизується, а там пішло як по маслі сказано м'якеньке, ні кусати, ні жувати». От так і день до вечора прокуликають, як свято, а як будень та робота, що нема часу, то тільки полуднеючи та підвечерюючи, і то небагато, аби, знаєте, горло прополоскати, щоб смачніше з'їлось. Що очиці посоловіють, то це так собі, хто його знає, чого їй було. Оце диво, і не пила, і язик наче не твій. Хто його знає, чого? Спасибі вам, матуню! «Дай вам, Боже, на рік мати, а нам у вас робить діждати!» «Дивна діла твоя, Господи!» «Здається, оці вчені та товчені вчені пануці повинні блудче громаді подобатись!» «І більш читав, і більш вчився, хоч з книжок та світ повинен би знати, і себе спізнати, а підиш!» «Вийде, наче з ліса, і вдяка вчитися правити, а в старости хазяйнувати!» А в громаду вийде, що ясне сонце, високо-високо, як не вклонись, не догледить. Все, мабуть, якісь великі та розумні думи думає, що й під ноги не дивиться. А що з того? Ні за собою, ні перед собою. Дарма тільки батьки кошти несуть. Дивна діла твоя, Господи. На простого чоловіка, як гляне, то наче ворога в йому пізнав. Чи така вже наука, чи такий світ настав? А старі не такі були. От хоч би й отець Гевразії тих високих науки в очі не бачив, і чути про їх не чув, і слухать навіть не любив, а піди ж до хазяйства хоч якого битого господаря перейде. Або до відправи «Приведи татари, на що з роду віку не чув Божого слова, і той зрозуміє». І голос мав, та славу, і читав, як горохом сипле, кожне слово, наче виточене з його вуст, викачувалось. То й любо було в церкві постояти, на боженства послухати. Не так, як за нових, що мимрить, мимрить, наче теля ремінь жваке, А ти в церкві стоїш і спать хочеться, або таки дрімаєш. Не тільки в церкві, та в своїй Господі». А й у громаді отець Гервасій був чоловік з головою. Як розкаже було, що здавнини, то наче з книжки вичитує, аж зітхнеш слухаючи. Дай же Бог таку голову нав'язи. Здається, що другому попалась, то покотилась би як кабак, не вдержалась би. Господи, господи, тими громада його поважала і любила, що малої дитини не про мене, не сказавши доброго слова, а що зі старим, то й до розмови стане. А де були дядьку? Та там і там, отче чесний. А куди Бог провадить? Та туди і туди. Боже, помагай! Спасибі, паноченьку!» І підеш, і він піде. А на душі якось так легесенько, наче справді Бог тебе веде, а не ноги несуть. Отакий то був отець Гервасій, отака така його пані матка. І жили собі любенько, Господь благословив і діточками, четвірко їх мали. Три дівчини, як зорі ходили, і хлопчик. Дівчата звались Старша Мася, літ мала вже з чотирнадцять. Менша Орися, літ 9, третя текля, п'яти літ була. Хлопець був підстарший, звався Антосіо. Що то за хлопець, Ріс? Вже було вмів на криласі читати, міг би задяка бути, хоч мав літ 11. Панотець так-таки й думав та прийшов указ від благочинника, щоб у школи вести. То-то вже плачу було, не так, хто плакав, як мати. Згадала покійника тато свого, що все було розказує. З якихсь книжок вичитував, що під кінець світа, як вже матиме антихрист народитись, всюди будуть ученики і учителі. А то не учителі будуть, а мучителі, не ученики, а мученики». Тож то що плачу було. На маму дивлячись, і дочки слізьми заливались. Панотець же лиш сіп. Не так за чим, як треба було гроші вести. То учителям, то що. А он тосяві байдуже. Вігав собі по дворі та батогом вихльостував. Ще й рад був, що не приганяли до книжки. Та все-таки заплакав, як прийшлось на бричку лісти. Високо так намостили, що наче дзвінницю на колеса взяли. Як-то всячини напакували, і курей, і гусей, все печених, і печене порося начинене, і масла, і всього-всього. Сказано, дитина в чужий край виїжджала, в чужу сторону аж за десять миль від дому, в крути. Мати сама його і відвезла, і оце тільки рік минав, що його не було вдома, а тільки самі дівчата. Любили його сестри, і все було допитується, чи то скоро вже Антося привезуть». І ждали того кирика і улити, як великодня. Та ще далеко було до 15 липня. Тільки червень недавно почався. В хазяйстві всяка робота йшла. Весня не кінчалась, а літня до початку доходила. І пані матка була коло шаровільника, а панотець збирав сіну косити і пішов в календар почитати, як бачилисьмо. Мася ж, зоставшись сама з сестрами, Орисю заставила начиння мити, а сама справлялась колодійва. І вже всюди вправилась, тільки ще оставалось бур'яну насікти для годуванців. А вже з полудня звернуло і сонце саме припікало. В цю саму пору отець Гервасій тяг з двора, смутний та невеселий, борода йому аж кісткою на груди вперлась так голову повісив. Руки за спину заложив, і волік патрицею за собою, не підпирався. Тепер в тій стороні причет у підрясниках ходить із бородами, то панотці мусять ходить в рясі. А давнішими часами причет був стрижений та голений, і задягались хто як міг. Хто в сюртуку ходив, хто в свитині, а хто й добрий мав жупан або бекешу. То панотці ходили без ряс, і по підряснику знати було, хто йде. І отець Гервасій, хоч без ряси йшов, та всі його пізнавали, хоч би й чужосторонні. Борода, коси та доземна одежина вже свідчили, що не проста людина йде, а батюшка. І хто їде, кожен шапку зніме. По майбій, скаже. Хто йде, під благословенство підійде. Отець Гервасій, кожному було привітне слово, скаже, нікого мовчки не пройде, а на цей раз і землі під собою не бачив, не то на подорожніх ще придивлявся б. То всі зарази пізнали, що немала туга в його душу завітала. Бач, кажуть, чогось зажурились наші батюшка. Я підійшов благословлятись, га, кажуть, а я благословіть, кажу, отче чесний. Боже, благослови, і більш ні слова, адже цього ж не бувало. «Та ж ні, мабуть, велика туга, і я скажу». Справді, на душі в отця Гервасія як в казані клекотіла, думка думку випереджала, а більше того, що жодної не було, тільки за серце стиснуло. Так притяг він аж додому. Текля бігала по дворі, вгледіла і покачалась до його, кричучи «Татко! Татко!». Погладив її панотець по голові, та, мабуть, не по-батьківськи – Бо хоч мале було, а зараз спізнала, що він невеселий, і стало, приставило палець до губи, наче думає, роздумує Як зразу й кинулось по подвір'ї, метелик надлетів. Тим часом отець Гервасій вже й поріг переступив. В сінях Мася заходилась коло бур'яну. Зглянув він на дочку, зітхнув і питає. «А мати в полі?» «В полі», – відказала вона. «Може будете що їсти?» «Єсть плечинди. Ет, озвався отець Гервасій, – дай мені чистий покій!» – махнув рукою і пішов у покої. Не вспіла Мася раз-два сікачем вдарити, як батько Гука. «Масю! Масю! Зараз татку озвалась вона. Обтріпалась і побігла до хати. Тато сидів коло вікна на тапчані тільки в шматці, розхристаний аж груднину видно, і краплями підтече по виду. «Візьми, дочко, подушку, та поськай мене», заговорив. «Нема часу, татко, я кропиву чу», відказала дочка. «Ти б не бралась не за своє діло», заговорив він, наче не своїми губами. «Хіба ж ти мужичка чи що, щоб коло свиней ходити? Ти пошанувала б свої руки, та по сонці мені не вганяй. Ти та й не докінчив». Чудно йому стало, що Мася дивилась на його на все око і аж плечима здвигнула, що ніколи цього не бувало. А тепер балака наче не до ладу, наче не те з губи вирвалось, що хотів сказати. – Чогось так очі вивалила, – гукнув тато. – Бери подушку та скай. Пішла Мася в валькир, як там кажуть, винесла подушку, гребінець, сама тільки в ціцьовій спідниці та в сорочці і разок перел на шиї. «Чого ходиш, як циганка? Чому не приберешся?» – почав панотець, поклавши голову на подушку. «Хіба хто прийде?» – заговорила Мася, перебираючи йому в голові, та за пальцями аж волосся крячиться. «Дурна ти!» – озвався панотець. «А руки які? Як у мужички!» – додав далі, поклавши голову на подушку, і каже. «Глядиш, щоб його ходила мені вдягнена, і рук пильнуй, щоб білі мені були!» Я останню хворостину збуду, аби й ти на людських дітей походила б. Ох, застогнав. Не відповівши, Мася почала скати й думала собі скаючи, Що це сталося з таткові? Чи не слабі вони? Та старий нагадав біле личко та вбрання, що піддав дівчині матеріалу і на скільки суток думати. От і пішла вона роздумувати, як то ходитиме чепурно чипурно. А кругом робота аж горить, бо вона має час доглянути. Орисії тоді й не треба, все наймичка поробить. Прийде мати з поля, всюди справно, понагодовано, понаповано, начиння перемите й миски в миснику, ложки в горщику за комином, горшки на полиці, а що не змістилось, на тину, по кілках проти сонця висить. Подивилась мати, гарно, доню, каже, будеш попадею. І в перший ярмарок набрала їй у найбагатшого крамаря найкращого краму. На, доню, каже, ти заробила. От настане Маковея, вона вбереться і піде до церкви, як зоря ясна, а там з людьми піде, де будуть вінки святити, і біла-біла, і лице біле, і руки білі, всі дивитимуться і не надивляться на її вроду. Яка ж наша попівна хороша, скажуть, а дівчата аж зітхатимуть, що самі не такі. За цим у дівочу голову почали й старости навертатись, і двері від них не зачиняються, та все богослови, та все багаті та хороші, а вона перебирає той поганий, рудий, той погано зветься, який-небудь Чуприйдас, або Череванський, або Тиритири, той загострений, як Швайка, той круглий, як Качан». А тоді віддалася, як знайшовся такий гарний, такий гарний, як вона буде. Аж розсолинщанки пальчики облизуватимуть. І то не за богослова вийшла, а за академіста, що зразу протопопом буде, а вона протопопшою. А хоч би і за богослова, думає собі, та що? Він гарний, гарний та багатий такий. Як їхав, то коні аж землю рвуть копитами, а від коліса ж земля гуде. Так думаючи та передумуючи, іскать не скала, а тільки перебирала пальцями та дарма».